Dor pentru taina mântuirii lui Adam. Doamne, dorul tău cel minunat când l-ai creat pe Adam, duh de viață i-ai însuflat peste chipul ce cu mâna din pământ l-ai modelat. Doamne, dorul tău cel minunat pe Adam când l-ai creat. Tot pământul, ca o lume, el în sine a luat, ca să dea nume la toate, o poruncă i-ai lăsat. Doamne, dorul tău cel minunat, pe Adam când l-ai creat, să nu-i dai asemănarea, tot atunci ai amânat, și porunca să nu guste din copac, atunci i-ai dat. Doamne, dorul Tău cel minunat, pe Adam când l-ai creat, raiul tot i l-ai lăsat, dar să ia din pomul vieții, mintea lui n-a încercat. Doamne, dorul Tău cel minunat, pe Adam când l-ai creat, dintr-o coastă când dormea Tu pe Eva ai luat și să dea nume la toate o poruncă Tu i-ai dat. Doamne, dorul Tău cel minunat pe Adam când l-ai creat, diavolul ascuns în șarpe pe Adam l-a înșelat, fiindcă Eva i-a dat rodul și porunca a călcat. Doamne, dorul Tău cel minunat pe Adam când l-ai creat, prin păcat un gol în suflet ca o spaimă i-a intrat și de frică s-a ascuns când cu glasul l-ai strigat. Doamne, dorul tău cel minunat pe Adam când l-ai creat, prin păcat, moartea și răul, în Adam și în tot pământul, ca blestemul a intrat. Doamne, dorul tău cel minunat pe Adam când l-ai creat, darul tău i l-ai luat, în piele l-ai îmbrăcat și din rai l-ai alungat. Doamne, dorul Tău cel minunat pe Adam când l-ai creat, să-și agonesească hrana, cu sudoare l-ai lăsat, însă taina mântuirii, tot atunci ai anunțat și cu el toți muritorii ca să-l scoți, te-a așteptat. Lacrima pentru cununa așteptării Doamne, cu luna așteptării, pentru mlădițele viei tale și pentru măslinii fiului tău ai rânduit, când timpul rodirii o vreme, două vremi și o jumătate de vreme ai stabilit, iar pe cei ce crucea neamului lor au purtat, în mâna ta ei ai luat. Lacrima lor ai șters și odihnă cea făgăduită le-ai dat.